Bismilahi wa imanil Allah imani, al-kawn je primijetno, braću moja draga da ljudi neki želeći da malo opet budu u tom nekom trendu ne može da ljudi upijedi da čovjek ne može u kući imati primjera radi Slike na zidu, slike živih bića. Ja mogu sve ta čovjek želi da bude, hajde kažemo, ne znam kako god došte da, da bude nešto, da ima lijepo kuću i da je ukrasi njene zidove. Ok. Ali ima lijepi slika, da kupiš sliku neke planini, nekog drveta, neke rijepe. Ali znaj da bude lijepo. Što mora biti Josip Broz Tito ili što mora biti, šta ja znam, Madonna i što mora biti neki igra, što mora biti, ne vrijeđam ništa, što mora biti džeko. Nema potrebe, volam. Allah u poslaniji kaže, neće melek u kuću koju ima slika. I onda nam belaj, što nam u kućama gori? Nema melika, šta će biti kad nema melika. Pa ima tu šeitan i vola kolo vodi. Gdje nema meleka, ima šeitana. I normalno da je tu non će biti rat. Za to pokušaj da pripriži ambijent i menekima da ne bježe bježe iz tvoje kuće. Kao zbog nekog davnog trenda. Naci, padeš znam Braća tolerantna, pa eto, nema vamo, u vamu, u našoj kući nema, ali mali, taj ima svoju sobu, u njega su tamo postari, u njega su tamo, onaj, kako se zove, reprezentacija, ova reprezentacija, ona futbol, ona golman, ona onaj futbal, onaj golman, ovaj igrač, kao, eto, to je njegovo dječi. Ostavi se toga. To je već druga ona greška, što tvoje djete lijepi to, što pokazuje koga voli, koga oponaša, koga slijedi, to je jedna greška. Druga greška je što ti veleki ne ulazi u kuću. Mm